Лайза Менелії розлучається. Філіп Кіркоров обматюкав журналістку. У брітні спір з'явився бойфренд. На якомусь курорті Віталії міжнародний турнір зі спортивних поцілунків. У Роттердамі чемпіонат з битви-подушками. У Донецьку поставили пам'ятник Обзону. Принц Савойський Еммануел Філіберто взяв шлюб з французькою актрисою Клотильдою Кюро, і вперше в історії людства чоловік оженився в космосі. Російський космонавт українського походження з громадянкою США. Щоправда, на своєму весіллі фізично не був присутній, бо саме пролітав над екватором, Але його наречена стояла у штаті Техас і дивилася в небо, обнявши картонний силует коханого. Час нам усім дивитися в небо. Наш земляк-космонавт Попович сказав, що над людством нависла смертельна небезпека і що наш порятунок космос. Земля з космосу, блакитна, ніжна, пригадує він, то як же її блакитно-ніжну покидати? Тінейджер той знайде собі заняття і там увійде в галактичну мережу. А наш малий з його Гаррі Поттером. А мій батько у кріслі. А могила моєї матері. Один американський астроном вважає, що мільйони років тому у Марса був свій місяць. Колись скажуть, що у Сонця була своя Земля. Наші миротворці уже на марші в постелі, в камуфляжі піщаного кольору, добираються до місця дислокації. Броня розпечена, пісок шкварчить. Міражі мають образи вавилонської вежі. Читаю в проурядовій газеті. Україна отримала свій шанс заявити про себе у шаховій партії, яка розгорнута на шахівниці планети Земля. Інших шансів у неї не було заявити про себе, крім як стрянути у чужу війну. Колись Олександр Македонський теж між іншим там воював. Але ж не лише крові попіл, цілу цивілізацію після себе залишив. Елінізм. Зруйнував тір, спалив, перекатрупив, але ж і заснував Олександрію. Морський порт, центр культури і науки, а згодом і столицю Птоломеїв І зараз стоїть. А нинішні цивілізатори? Що вони залишать по собі? Руїни, корпорації, синдикати, людей на повідку у тюрмі або грейп. Втім, добре було Олександру Македонському. Коні нафти не потребують. Мечі, списи, метальні знаряддя – це не бомби і ракети. Та й щодо їжі, його фаланги були невибагливі. Хряпне шматок козлятини між розпечене каміння. Вином з бурдьюга зап'є і вперед. Та й взагалі метафори кульгають. А надто коли йдеться про світову шахівницю. Це не гамбід Стенніца, це гамбіт Буша. А ти замислювався, хто придумав цей термін? Глобалізація, сказала дружина. Нам накинули, ми й прийняли. А може це Воланд придумав? Згадай глобус Воланда, що наливався вогнем. Там, де починається війна. Вона має рацію. Все приймаємо на віру. А якщо й не приймемо, то що від цього зміниться? Ти ж на цій шахівниці, пішак. Завжди над тобою нависають чиїсь позорі і клішні. Хочуть тебе переставити згідно своєї гри. І всі ці супутні терміни. Новий світопорядок, золотий мільярд. А що то за світопорядок? Хто його запроваджує? Хто визначатиме цей золотий мільярд? А не золотий, отже відбракують? За якими критеріями? За яким правом? Хто ті гросмейстери, що представляють фігурки на шахівниці планети Земля? Уже ж колись сфери впливу ділили, пакти укладали. Пам'ятай Чаплінського диктатора, каже дружина, як він підфутболював глобус. Вони його таки підфутболять. 12-й рік нашої незалежності. Військового параду і на цей раз не було. І літаки не ширяли з огляду на недавнього навічницю в Скнилівської трагедії. Були оркестри і спортивні змагання – до свята виготовили мільярдний п'ятак, напої продавали в безпечній тарі, пройшов окремий президентський полк. На урочистих посаденьках виступив президент і ошелешив всіх заявою, що 12 років – це віха, це цикл, і що цей цикл завершився. Увечері на Майдані відбувся концерт «Справжня українська якість», який належить справжній українській якості, за участю матерої російської попси. Проте чемпіон світу, інтелектуал під боксу Віталій Кличко, таки дав українську якість в дуеті з відомим співаком, пригарно проспівавши гін України. Розчулені кияни подарували йому гетьманську булаву, і він її поцілував під аплодисменте Майдану. А що? Був би хороший гетьман, по-сучасному мовлячи президент. Може, послав би їх усіх у нокаут. Зоріний дощ. Сподіваюся, що моя зірка Альгерат ще не впала. Ночі ми тепер з дружиною спимо на балконі. Боже мій, як це гарно – кохати жінку під метеоритним дощем. з сузір'я Персея. Це такі феєричні ночі, не порівняні навіть з тим місячним затемненням. Бо тепер під зорями я бачу її обличчя. Імпульси нашої пристрасті не в пекучих кодах еротики, не в топографії ерогенних зон, а в розгаданих таємницях психіки. Бо інакше можна було б мати 10 коханок, різної масті, різних темпераментів. Але тоді б це були варіації сексу, чоловіча колекція, сума досвідів і утіх, а мені потрібна саме ця жінка, жінка з обличчям єдиної коханої. Я вже не боюся їй не сподобатись я приходжу до неї в будь-якому стані і настрої втомлений і розбитий, в гуморі і не в гуморі, це може бути жага і ніжність, бажання тепла і притулку, пристрасть до непритомності і вишуканість до перверсій. Мені не треба чорних ураганів плоті знання грецьких поз і картинок з Камасутри. Пристрасть – це натхнення тіла, а кохання – це натхнення душі. Любов як функції геніталій залишимо приматам. Мені потрібен космос її очей. Наші миротворці вже облаштовуються в Іраку. Базовий табір у долині Сенаарській, неподалік Вавилона. Це ж треба, навмисно не придумаєш. Базовий табір біля руїн Вавилона. Як там було в пророцтві, що коли впаде Вавилон, і стане румовищем, і притулком для шакалів, то кожен, хто його побачить, буде вражений посвистувати, дивлячись на його рани. Не знаю, чи посвистують наші хлопці, їм уже, мабуть, не до того. А чому б справді не побачити світу, як казав той хлопчина? Там же, куди не глянь, історія і легенди. І сам Багдад. Чого його бомбити? Краще б походили по музеях. Побували б на розкопах Ніневії. Побачили палац Сарданапала. А може, і якийсь уламок ленописної таблички, розпитали про могилу Олександра Македонського. Але їх там на екскурсію, мабуть, не водять. Вони ж либоні гадки не мають, що знаходяться на території колишнього раю. Ну і що ж там вродило на дереві пізнання добра й зла? З голови чомусь йде пісенька Вертинського. Я не знаю, за чим і кому це потрібно. то послали їх на смерть, не державши рукою. Це ж і мій син виросте, і його кудись пошлють, не дражавши й рукою. Неодмінно ж десь набрякатиме глобус Воланда. Політики таки ж призведуть. То хай би й зійшлися, як хижі звірі, показали одне одному зуби і розійшлись. Але ж ні. Покоління за поколінням посилають на війни молодих, здорових і гарних, а самі, як пінгвіни, розкланюються на самітах та форшетах. Солдати коаліції, схоже, вже зовсім освоїлися в Іраку. Вже задивляються на їхніх жінок. Жінки справді шалено вродливі. Досить тих очей, що часом блиснуть за паранжі як на тебе війне всіма казками тисячі однієї ночі. Ще гремлять вибухи, ще палахтять нафтогони, ще на вулицях Фалуджі валяються мертві, а військові влади вже ініціюють мирні проекти, сприяють створенню лояльних місцевих структур,